kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Wa man a'rada 'an siapa orang yang berpaling daripada dzikri ay Al-Qur'anul Karim enggak percaya dengan Al-Qur'an Enggak ngamalkan isinya Al-Quran Bertentangan dengan ajaran Al-Quran Dilanggar terus ajaran Al-Quran ma Maka bagi dia Allah akan menjadikan kehidupannya sempit Dia akan menjadi orang yang susah Di dunia banyak masalah Terus Wa nahsyuruhu yaual qiyamati a'ma dan nanti aku Allah akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta dia akan berkata qala rabbil limah hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya allah kenapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat dalam keadaan buta wa kuntu padahal aku di dunia dan ketika aku bangkit basira dalam keadaan melihat Kok digumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, di masyarakat dalam keadaan buta. Aku di dunia melihat, bangun dari kubur masih melihat, kemudian langsung buta, kenapa? ayatuna Demikianlah dulu kamu di dunia, datang ayatku, datang firmanku, datang Qur'anku, kamu lupakan. Enggak kamu perhatikan. Tidak kamu renungi. Tidak kamu imani. Wakadhalikal yaumatun sah. Hari ini kamu juga dilupakan dari rahmat Allah. Kamu akan ditinggalkan di neraka Allah untuk disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuh. Karena berpaling dengan ajaran Allah. Akhirnya dibuat di dunia dalam keadaan susah. Dan di akhirat dalam keadaan susah. Na'udzubillah. Dan